Goeie welkom aan al ons luisteraars wat ingeskakel is op ons Op Die Horizont program vandag waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liedjes aan jullie voorstel. Ons het laatst week gesels met een nieuw een nachttrein wie nie een vreemdeling in die muziekbedrijf is nie. Hy het uh, reeds in 2012 al sy eerste album Gisters en Blisters uitgereik en, en was in uh, 2019 ook uitgeleid. Uh, sy tweede uitgereik op plekke waar ons eens was as ook een muziekvideo van sy lied Stilste Eer baie dankie vir die positieve terugvooie van die luisteraars, het is vir ons altyd een plezier en een voorrecht om het dan vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is nou ja, vandag gesels ons met een groep wat nog verder teruggaan in die geschiedenis ons praat hier van 1989 toe die telepokies ontstaan het. Christian sy pa het omgeleer hoe boermuziek te maak, sy broer wat op die dromme gespeel het toe nog nie een dromstel gehaad het nie van sy eie en moes met twee teelepels op een verfblik speel vandaar die theelepelties wat seker later die theelepels moes word en toe die eetlepels en hulle trek seker naal by opskiplepels <laughs> Nou, haie welkom by ons program vandag uh, Donnie Dit is uh, besondere voorrecht om jylle te kan gesels vandag. Dank jylle die ons kon inpas. Goeiedag en ek sê vir jylle allemaal en jylle luisterwaars um, baie welkom en, en uh, is baie baie heerlik en dank jy vir die geleentheid. Um, laat ons dit ek net vir jylle kan verkel van die wonderlijke muziek wat ons uh, nou gaan doen in die toekomst. Ok, uh, daar is vier permanente lede van die groep is jylle Uh, al saam van door die tyd of uh, waar het julle ontmoet, is T-Lepel Drommer nog steeds deel van die groep? Ja, as ek net kan antwoord, die oorspronkelijke groep is my die leier, Christian Ras is hier leier, hy is die een wat terug gaan, saam met sy pa en sy broer waar die, waar die lepels gespeel het en natuurlijk daar vandaan die naam t kies. So die oorspronkelijke groep waar uh, sy broer betrokken was, is nie meer betrokken nie. Christian is daar, ons het nou onlangs Uh, drie nieuwe lede het ons nou, het ons bijgekryd, dit is myself, my naam is uh, Johnny Volbrich, dan het ons vir Paul Bestig, en uh, hy doen die ritme en dan het ons vir um, Christian op die klaverboord, um, en natuurlijk vir Zeehan Hatton, en hy doen die tromme. So ons, he, is 'n paar muzikante wat al baie jaren in die bedrijf is, en ons het so'n lekkere aanklank gevind met mekaar, ons het so al vir verschei-orkeste in ons ei-orkeste gespeeld, En ons het besluit, hierdie vier van ons gaan hulle kist van uitmaak. Oh, nou ok, wat kan jy my sê, hoekom uh, broerkie onttrek het? Nou ek dink het is, hy het uh, onlangs, nou soe verledejaarse kant, het hy uh, redelijk ver weggetrek. Van Christian is, is hy aan die Westerland, ons is allemaal lief aan die Westerland af. Soos is het redelijk nawe, mykaar in Johannesburg, aan die Westerland kant, jy weet, Rodevoort, aan uh, uh, die kant toe, uh, Kreesdorp en hy het jy baie ver weggetrek, en natuurlijk, jy weet, wanneer jy saamspeel as een groep, is het baie belangrik, dat jy gereeld kan saam oefen, jy moet kan saamwerk, en net het natuurlijk, vir hom onmoendlik geraak, hy het, hy het baie goeie betrekking gekry, en hy is toe weg. O, nee, ok, waar het jy mekaar ontmoet, jy amal? Ons, ons het, kyk, so oor die jaren, jy weet, muzikant het maar amal ken amal, en um, ek en Christian het al die hele paar jaar terug, terwyl hy nog so'n jongspanniekie was, ek is so'n bieke ouwe, as, as, as die jongere manne, en um, so Christian het uh, acht buitgescheie geleend, en het hy al twee keer vir my besê, uh, oen Johnny, kom speel jy bieke saam met ons, en dan het ek saam met die groepie gespeel, en natuurlijk nou het het so lekker geraak, en so oor die jaren contact gehou, en Zian, my um, het ook al vir verscheiorkeste gespeel, en van die grootorkeste, en, en natuurlijk het al homself, En ja, en so het ons toen op een met mekaar gekom. Ek en Christian het uh, so twee jaar terug, het ons uh, treklavier nummerkies samengedoe en uh, ons het omtoe gedeeld op, op die sociale media en die mens het baie van ons gehoud. Toe sien ons, nee wacht, hier is een recept wat kan weg. En, en dis uh, waar ons toen verpaald en Christian ook ingetrek het. Ah, Oké, okay. en uh, dan uh, wat ek wil sê, is uh, met uh, Christiaanse pa wat hom nou geleer het van boermuziek, neem ek aan dat jylle amal in muzikale heise groot geworden het. Absoluut. Um, ek het uh, op laarskoel, ek wil dit was elf jaar ja. oud, toe het ek begin trekklavien speel, samen met een baie bekende muzikant wat my ouwe, my, my onderwijser was, sy naam was Piet van Meerdum, en... Um, Moen Piet het my daar op school gehoor, ek speel trekklaaf nie toe ek so 11 jaar oud was. Hy toe was sluit middag, ek met Konstantina speel. En hy kom toe na my toe en hy sê vir my, Hoorie, klein volle, jy moet nou Konstantina speel en ek gaan jy leer. En ek het toen nou Konstantina geleer speel en op 12 het ek begin uh, met die Konstantina en ons het so klein oorkesie gehad, ek het daar in Malvin Laarskool in Johannesburg groot geword, daar kan toe, en dit was baie heerlijk, dit was net met ongelooflik baie lekker, Want um, saam, met, saam met die orkessie om Piet was uh, een van die muzikante wat die kinders wil bevorder en dit was baie goed. Ons het die schoolorkessie gehad. Natuurlijk Christian van Kleinsaf, soos hy sê, het hy betrokken geraak. Hy speel op die taar en het al waar andere instrumente. En ja, en Sian, uh, met die tromme, hy is net een uitstekende speler. Ook van Jongsaf en Paul homself, hy sê nou die dag vir my, As, hy het sy ouwe spiekie maal gedraai wanneer hy so baie oefent. Jy weet al, as, as jy nou, as jy Konstantina oefent, hy is een baie moeilike instrument om te speel, maar wanneer jy hom oefen wil ammel in die huis weghaagd word. Haha, ja. is <laughs> een mooi instrument om na te luister, ne. Maar ek sê jy sê wat, as jy, as jy een krij en jy begin oefen, en, en jy kan nog nie so lekker speel, en hy geteng, teng, teng die hele tijd daar in die kamer, dan, dan ek dink, uh, allemaal wil huis verlaat, maar ja. nou, wanneer hy nou bietjie beter raak, dan geniette vir dit. So ja, ons het allemaal begint, ons baie jongers. Ja, hy is dan uh, seker so ietsie soos een doedelsak. <laughs> ja, hy is een bietjie anderste, want kyk hier, Konstantina met al die knopjes aan die kante, en dan wil ek net vir jou noem, dat jy krij verskillende types, jy weet, jy krij 2e, 3e, 3e, 4e, en um, sovoorts, en jy krij boere concertina, want ouda as jy verskuit is met boere concertina, hy het net een paar niekies aan elke kant, en um, hulle allemaal klink prachtig, maar die, die ding wat ons so gecompliceerd maak die instrument self, is dat wanneer jy uh, een knoppie indrukt, is dit een noot, en as jy die selwe knoppie uitdraagt, is dit een ander noot. Ja, so, dit is nie soos een klavier waar jy weet, klimaties hard op een skaal nie, hy het een skaal maar jy moet hy skaal kan uitwerk so wanneer hy in en uit trak jy weet, jy gaan een ander nood speel ja, nee, het meen, soos een doodelsak met die lawaai wat hy maak, is jy om nie ken nie en, uh, ja, jy, ja en dan kan hy prachtige machine nee, woe, nee, Jesse, ja, en jy het een doodelsak omself, jy het al gehoor, is jy al begin met die doodelsak, nee, Ake. wanneer hy hom overlaas, en ja. die klank <laughs> baie klank wat hy, wat hy geer, nie, hy kan julle weghaard, maar as hy nie gang kom, en hy blaas, dan werk hy baie mooi. Nou het jou familielede ook in een orkest gespeel of soeet? Ja, ek het um, my pale, het was bieke, hy het nie baie met die muziek betrokken nie, maar maar bieke muziek gebeur in dit, my maat so, my bieke met die treklof hier op, en dis waar ek begin het, myself, so Christian aan sy kant, um, jacht sy, sy, sy, uh, O nee baie lekker trek op hier gespeel en dis waar hulle inspirasie vandaan kom. Ehm um, besien en meer maar hy hy het nog so dit um, opgetel met die toene en suikergoedjies. Paul se pa uh drie natuurlike uh, ongelooflike baie baie goeie musikant en dis waar Paul begin het en dat altyd lekker is. En um, ek het drie seuns en hulle is allemaal musikante en ehm um, hulle kan oh, jy weet baie baie speel hulle sonpom maar hulle sou dit nou hoor hoor, so dit is nie so maklik nie. Maar wat lekker is, as jy in die familie lere het, wat saam met jou kan speel, dan is het baie heerlijk. En natuurlijk, hulle leer jou ook, so, het is baie goed. Uh, nou, tussen die vier van julle, hoeveel instrumente kan julle speel? En, uh, so, ja. Ons, ons hoofdinstrumente, wat ons speel, um, is die klaverboord. Christian het so drie klaverboorde, waarmee hij onszelf bezig houd. Um, en dan het ons die treklaafuur, Uh, ons het die Konstantina wat ons zo so af en toe inbring, um, en dan het ons, uh, gebruik ons ook het assoenie naam van Ernie Bytes, hy het ons opname gedoen op die nieuwe album erfenis wat ons nou op, opgeneem het. Ernie is, is een briljante muzikant, en uh, ja, dan het ons natuurlijk die uh, tromme en die ritme-kitaar, talk en beide ritme of, of uh, leie-kitaar speel, nie weet, afhangende van die liedjes. Baie van ons nommers wat ons ook in die toekomst sal doen, sal lekker kitaar nommers wees. Ja. Ek, ek, ek sien julle maak nogals baie gebruik van gas, gaskunstenaars wanneer julle opneem. Ja, ons nie, nie baie nie, ons, ons uh, probeer het beperk, as ons sou gebruik, um, Rega de Bruin, hy is een jong, ook een baie, roliante concertina speler, het ook op ons uh, album, ons bykie achtergrond gedoen met die concertina, en dit is baie mooi as, as, as jy hoor na die liekie sal jy hoor daar nie achtergrond, so let dit er fijn concertina en dan natuurlijk in die buitse het so n paar nummerkies, het het dan jou saam gespeeld. Uh, en, um, maar ons nie eindelijk nie, ons probeer maar onsself, als die, die viergroep houd. Ja, uh, so, hulle uh, op hierdie nietste Erfnis album van julle, speel hulle paar lukies na. Ja, ja. ja um, en, en Erfnis is ons nieuwe albumse naam, en die naam erfenis het gekom, ons het, uh, van ons videoopname is nou vir die Voortrekker Monument gedoen, En wat baie lekker is, en geloof in my, daar is niks lekkerder as om by die monument te lees en boere muziek te speel. Die, jy, jy het soe speciale gevoel wat dier jy opkom as jy daar sit en jy speel boere muziek tussen my hosse waans. Dis absoluut eerlijk. En dis waar die naam ontstaan, het erfenis. Want ons wil natuurlijk ons cultuur laat voortleef en anhou vir die toekomst. Natuurlijk. Uh, hy is seker al op die markt. Ja, hy sal binnenkom beskipbaar wees, ons het die eerste uh, enkels met maandag die 13e wat nou voorbij is, het ons soms, um, is, is hy op sociale media gesit, hy is um, die, een muslimse thees, uh, dit is wat gaan en dan die volg, die rest sal door die volgende paar daagse so sal hulle volg. En daar is 12 liedjes op oog. Ja. ja, ons het, daar is geskui, ja, ons het, um, daar is um, ons het K4 uh, was opgesit, baie bekende liedjies wat ons het toe ons die album opneem gekyk na wat die liedjies gaan die mense van hou wat gaan hulle wil hoor, wat werk altyd, en ons het toe, omdat ons lief is, en ook saam met die FHK werk het ons besluit om bekende nomertjies soos suikerbossie, kalfiewals emaculema ek dink jy sal seker weer as een ou baie bekende nomertjie daai saam ja, Ja, daar was wind wat baie in allerlei goeie ja. kies het al zo'n so verwerking ingewit. En, ja, ja. en uh, daar is prachtige nommers, oor die brugging terug, een nommertie van Flipkong van Vieren, maak wat uh, baie my... altyd op melodieke gespeel het. Ja, maak my list vir volkspeel, daai. <laughs> Haha, ja, absoluut. Ja. Uhm, ja. ja, het julle enige, enige een van julle uh, formele muzieklese gehad, of dan opleiding? Nee, en dit is nou interessant. Um, ek het begin met klavier, en ek het gegaan tot so, kom ons sê, graad 2se kant met die klavier, en, en ek denk het was al een te oudrig om die theoretische kant lekker te snap, want hoe, hoe jonger jy is met theorie, hoe beter is het. Je weet, en as jy as kind baie jong begin met theorie, dan snap jy hom baie beter as, as wat jy bieke ouwer is. So nee, ons is maar allemaal nie, nie formeel nie, maar soalf informeel, maar wat baie belangrijk is, is dat een um, muzikant, of jy het nou informeel of nie formeel gedoen het nie, moet een goeie oor heef, uh, jy weet, vir, um, vir, vir, vir tyd. Ja. tyd a, jy weet soos metronoom. Ja. En jy kan onmiddellik, as jy speel, weet wie kan goeie tyd hou, en wie kan nie goeie tyd hou nie, en al vier van ons moet ek thuis heen, um, kan dit ongelooflik baie goed doen. Dit is natuurlijk vereiste van van een muzikant om baie goeie tyd te kan hou. Ja, nee so nie een van julle kan eind hoe jy behoort dan een bietjie muziek te kan lees ja maar ek gaan my eers bietjie moet studeren voor julle kom speel nou, gelukkig moet goede muziek ne, wanneer ons optoe o, ja. um, kyk jy na die gehoor en jy, jy kan dalk een lijst voor die tijd uitwerk een setlijst wat jy wil speel ne ja. maar jy kom op een geleentheid en dan kyk jy daar mense en dan sê jy wacht een bietjie jy die nommer bou ek nou speel maar ek dink ek gaan een ander nommer speel want hierdie ingaan werk, maar as sou dit daarop neerkom, en dan moet ek om bykie studeer voor die tyd, as ek om nou voor mee speel. Ja, jy, jy lees jou toestuurs, ja. of jou luisteraars. Ja. Ja, jy weet, dit is die belangrikste, ja. excuse. Ja. Ja. Gaan ja, ek wil sê, dit is, dit is die belangrikste, onderhede, jy, jy moet nooit vir jouself speel, nie. Jy moet, wanneer jy op die verhoog kom, moet jy altyd onthou, daar is mense, daar is groep mense vir daar sit, en vir jou luister, en wil dans en wat baie belangrik is, is dat jy saam met hulle, um, jy moet hulle gelukkig hou, nie jyself nie, want as jy vir jyself speel, dan, hoe kan hulle sê, dan vermaak jy jyself eindelijk met andere oorde, jy moet kyk na wat, wat wil die mens sê, en ek sê altyd, een van die van die dinge waarna ek kyk, As ek, en, as ons een ommerke of twee speel, en ek sien die mense tap hulle voete so lekker of hulle slaan hulle ander so liggies op die tafel, dat hulle spuit hou saam met jou, ja, dan weet ek nou soos op die rechte part. Ja. En dan weet jy wat sy, sy style nou moet vat, en wat sy hulle keer moet doen. Ja, sy het groot klompie uh, mense, en hulle allemaal het verskillende. Jy moet a medium vind of a middelpunt, waar hulle allemaal by mekaar kan kom, want hulle allemaal het verskillende smake myseks maken. So, ja, so hemra, absoluut, hemra, absoluut. Ja, ja jy moet, jy moet, jy moet altyd onthou, wat baie belangrijk is, as mense nou vir ons vraag, om by die geleentheid op te treed, dan gaan ons altyd vir hulle vraag, wat wil jy, want dit is vir jou belangrijk, jy wil hierdie funksie wat suksesvol wees, wat is jou, wat wat sitte er eiste het jy, wat wil jy, jy ons moet doen, so ons die gasten kan gelukkig hou, en natuurlijk ons weet, wat ons kan doen, En, maar het is uiters belangrijk dat die persoon wat vir ons dan krijg vir dat ons die persoon gelukkig hou en ook natuurlijk die gasten. Ja, ek het altijd gepraat van die vrylating van een nieuwe album en sovoorts en sovoorts, en tot ek met Anton Goos en gesels het nou die dag toe wees hy my onmiddellik recht, hy sê jy laat om nie vry nie, hy was nooit gevangene gewees nie, jy reik om uit, en <laughs> toe sê ek, oe, ok, en vandaar af, dit my. Hahaha. <laughs> <laughs> so, gelukkig ons in, ons in is, nou of, is daar nog geen gevangene, of is daar op die ondek, maar, nee, ons gaan om uit te dan. Dit is ja. baie mooie Afrikaanse een daar. Ja. Nou, is Dis sport, sportgedeer sport, in jylle mm -hmm. schooljare, enig iets waar enige een van jylle uitgeblink het, Ek dink, oor die algemeen het ons maar die gemille sport gedoen, ons was nie een van ons uh, die groot top atlete gewees nie, jy weet, ons maar hier die herre vierde gekom, altyd met die atletiek in het. Um, ek weet, ons het, uh, paar van die manne het ook rugby gespeel, ek het myself gespeel, um, maar tot op die stadium, ek, is, ek het ook die familielid wat in die bokswereld is, So, um, ek het besluit, muziek is my baie, baie, baie lekkerder als boks. Ja. Want um, ek kan my liefeste laat my neef jy boks doen, en dan sal ek die muziek doen. Ja. Um, dis my veiliger. Maar ja nie, ons het soeie, amal sport gedoen. Um, van ons is nog steeds betrokke om bykie te oefenen in dit. Um, ek het nu al soevaar vondrigs maratons gedoen, ek, spaar, ek baie lief uh, verdraaf en stap, ek doen dit nog steeds. En ja, dis my net te lekker, ek doen oefening as, a baie integrale deel, van mense dag wees. Ja, soos in rugby word jy net af en toe gemoer. <lacht> in die box word die gereeld. <lacht> nee, nee, ek kijk in die box en word jy die baie geslaan. <lacht> ja, nou, nou, ja. Nou, ja, nou, voor ons begin ek ek gevra, jy moet vir ons so'n 6 of wat muziekstukke van jylle eie moet jy vir ons aanbied, waarna gaan ons eerst luister? Kom, ek weet die, die, die, die lekkerste nommerkie wat ek dink nou op die lippe is en, en vir ons baie jylle is, is die muslimse thees. Ek dink, as jy kan afskopen daar in die kie, dis een baie heerlijke nummerkie daar. Um, en dan, daarna, kom ons door die kalfie wals, want dan, um, hy is, en sal altyd wees, een topnummer. Ja, natuurlijke boer muziek, uh, is onmisbaar. Nou, die muslimse ja. thees het jylle self geskryf, of uh, wat? Nee, muslimse thees, het Hansi Root, kyk, voor Hansi Root was al Konstantina spieler, kan nie nou op sy naam kom nie, hy het die nummerkie gecomponeer, Hans Jeroot het daar ah, ook 81'er jare het, hy het die nummerkie baie bekend gemaakt. Maar ons Jeroot het hem op die kataar gedoen, a, a, a baie briljant gedoen, en um, misloos heties, jy kan nou nie dink jare terug met die plaas en wat gebeur het, en hoe hulle die vloere met mis, ge, jy weet, gemaakt het, saam met die klei, het, het een afhande muzikant besluit, hierdie nummerkie gaan ons die misloos heties noem. So dit nie ons einde nummer nie, dit ook het as die Maar dit is een prachtige nummer, hy werk altyd soos een bom ooraf. Ja, nee, ek kom van Seneca al af, so ons ken van die misvloere. Daar sê, daar nee, dan weet jy, dan weet jy. Oké, okay, kom ons luister, misvloer SETIS. Sementvloer sê tees, jy sê ek sien sommer of ek voel sommer hoe jylle voete jyk om. Maar moen nie, let dit jou plan nie, skopie uit en dans op die cementvloer of sommer op die mat. Naakie saakie, uh, Anlie, baie welkom, ons sien jy, jy, is ingeskakel, Anlie van Rooien, jy moet die program geniet. Ok, jy, ons gaan aan met die onderhoud. Nou gedierende optreders, doen jylle meestal cover lekkies, of is het algemeen uh, jylle eie uh, composities uh, wat jylle doen? Ons het ook van ons eie composities wat ons doen en ons toets hulle, wat, wat baie lekker is, um, ek skryf ook my eie lekkies, Christian skryf ook sy eie lekkies, um, Paul het een paar van sy lekkies wat hy doen, op die jitaar, so ja, ons doen ons doen baie cover lekkies en, want jy weet, mense is nou so, hulle hou van goed wat hulle kent, Ja. En dan tyks jy jou eie nummerkies op een geleentheid, bijvoorbeeld, jy sal natuurlijk nou krij dat jy een nummerkie nou geskryf het en gecomponeer het, en dan tyks jy daar een nummer en jy kyk by die geleentheid hoe verhert hy, en dan pas jy hom aan of jy hom net soos jy hom heet. Ja. Nou, uh, het jylle een specifieke leekie skryver onder jylle, of doen jylle elke keer maar sy eie ding en dan kom jylle maar saam en, en speel het? video met ander woorde, ons kom saam, elke persoon individueel skryf sy nummerkie, en ons vat hom vandaar af. Okay. Um, ja, so ek sal byvore my nummerkies komponeren, dan doen ons om Paul Salseine doen, Christian Seine, en as die aan iets in gedagte dan doen ons, dan, dan kan ons saamwerk met die nummerkies. Ek wonder net altyd, is daar, is daar uh, muziek, wat, uh, wel bladmuziek vir die concertina? Ja, daar is, um, ja. Ja. daar is al mense wat hierdie uh, concertina Uh, van die bladmuziek op sit. Dit is, um, ek dink, baie gecompliceerd. Ja. Die meest algemeenste manier wat hulle mense leer om die concertina te speel. En dit het begin met die persoon met die naam van die potgieter, wat die briljante concertina speler is. Hy het begin om die, die niekies so op die blad te sit, in syke kooliekies, en hy het hulle dan ingekleer. En hy het gesê, raad As jy nou daie nummerkie, nummerkie speel, dan druk jy hierdie knoppie, hy kleer hom in, en dan uh, met hy maniere gaard, en dan ook, ach, natuurlijk jare terug, hy het hy nou op serie opgeneem, dan koop jy die liekie by hom, en dis die meest algemeenste manier, wat hulle uh, vir die concertina's leer vandag. Bladmuziek, bitter, bitter, min. Hier en daar is iemand wat dit gedoen het, maar oor die algemeen gebruik mense nie bladmuziek vir die concertina. Nou, het is oh, een Ja, backflike, um, ek denk, dit is maar instrument wat jy op kan in jy speel om. Ja. <laughs> jy, jy, jy kan om ons speel, of jy kerk wil nie speel nie, hy is een redelike makkelijk instrument, jy net genoeg asem in die longe, en uh, ja, dan kan jy omdoen. Jy maar my is ook een baie lekker in, ons speel homself nie. Ja. Ons natuurlijk, nou met die klawerborde, die met die elektronische klanke, kan jy een backflike klank insit, jy kan een doodelsak insit, jy kan, en dit die lekker lekkerding van die klawerborde, die die klankke, daar is veel so variatie, en dis wat die mense wil heen, en ek denk, dit is die richting wat door gaan in die toekomst, is meer met daarin saam met die concertina. Ja, uh, soos ek sê, maar die bergvlek, jy moet jy ook weet, wanneer om te suig en wanneer om te blaas. <laughs> <laughs> ja, jy moet nie die hele tijd suig nie, aanschel jy mumslug. <laughs> Oké, okay, nou, um, het jylle eh, uh, Iwis, by een van julle, opname atelier waar julle kan gesit en randspeel met klanke. Ja, ons is by Christian, um, hy het een uh, opname atelier daar en ons oefenaar en ons kan ook prachtige klankopnames en, en, en uh, goed daarby om uit en is ook, ook die kamer wat ons gebruikt. Paul, Paul het, uh, uh, hy baie op een klein hoeve, aan Randfontein, sy wereld, en daar kan ons bykie uithaak, as nou werkelijk op een zaterdag lekker wil, wil saam oefen. Uh, die bere gooi ons in die klippe nie, en syke goeie nie. En die stad is dit altyd moeilik, maar ja, het is, ons het soe plekkie. En uh, neem jy hulle ander kunstenaars op? Nie, nie op hierdie stadion nie, ek denk ons is te bezig. Um, dus, ons, ons is nog nie daarmee betrokken nie. Uh, ons wil graag werk aan ons, ons eie zandere en goeie kies, so ek dink ons een beetje beperkt maar nie op jullie stadion. Doen jullie enige iets anders as, as, as uh, uh, jullie muziek of is dit jullie voltydse beroep? Nee, nee, ons het allemaal werk. Ons het allemaal werken. Um, op jullie stadion kan ons nog nie sê dat het voltyds nie Ons het ampel werken waarmee ons betrokken is en uh, ons werk nog allemaal voltyds en ja, ons pas die muziek so tussenin en so na ure en op naweke pas as het maan. Ja, het is uh, bitter moeilik so, uh, I mean, as jylle geeks het wat op een vrijdagavond is, moet jylle seke vroeg afvat by die werk en dan maandag moet jylle betijds terug hees ageneen, is een negerie. <laughs> ja, kijk as, as het vir jou op een stadion kom waar dit loonend is en, en jy kan die geld maak uit dan kan die mens het voltyds gaan en jy kan sê, goed, ons vat hem van hier af, jy weet, dan kan jy besluit, goed, ek maak het nou voltydse betrekking en op hierdie stadium is het nou nog vir ons deeltijds, maar die visie is daad in die toekomst om voltyds te gaan. Ja, is jy werk jy priority of is jy misiek jy priority? Op hierdie stadium is werk nummer 1, En dan kyk uh, mense inkomste en die, die een wat jy verseker is van moet jy nou kyk. En dan natuurlijk muziek tweede, maar um, ons, ons, ons is, is daarom gelukkig dat ons allemaal verhoudings het met ons leide gewerke waar um, sal ons die tyd moet afhoud, ons het kan afkrijg. Well, okay. uh, nou is daar enige van jylle liekies wat jylle geskryf het wat, wat uh, lirieke bevat, wat uh, sin jylle ooit? man, ek is te bang om te sing, want ek is bang dat raak bekend. <laughs> <laughs> nee, ek raak maar altijd grap. Die mense vraag vir my sing, jylle, en dan sê ek, goeie, as jy wil weer ek moet soos Gene Reeves klink, dan kan ek dit doen hoor. As jy wil, ek moet soos Elvis wees, dan kan ek dit doen. Um, so, ons kan ons, ons, ons um, baie, meeste van ons muziek is instrumenteel, maar ons kan ook sing, ons kan na als paar lekkies uh, wat ons kan sing, jy weet Afrikaanse lekkies, maar domoenaan speel ons instrumenteel want ek het dieselfde die, die vraag vir die, die ventertjies gevra toe met hulle gesels het en uh, twee weke daarna te hoor dat hulle begin is en ook so <laughs> ja hulle het, het van instrumenteel beweeg kyk sang is natuurlik die groot op die oomblik ehm um, en natuurlik eh uh, wat hulle baie keer nou doen soos wat ek snel gedoen het is om 'n uh, 'n te doen natuurlik dan die konsistensie in te bring saam met hom jy weet ehm um, die by soveel daatjie bring maar, um, ja, so die, dit is baie goed om die, om die concertina dan in te breng, en natuurlijk, mense, baie mense hou van sang die er staan, je weet, as die mens in die geschiedenis van boere muziek, jare, jare, jare, jare terug, in die spraak misschien van die berg, en die jare daarom, en selfs die toepinniger jare, um, dan het, um, eindelijk, die boere muziek dan baie sang ingaat, daar is baie mense wat gesing het, je weet, je vet bijvoorbeeld El Bebo, Dat een briljante komediant was en hoeveel prachtige liedjes het El Webo nie gedoen nie. As jy nou terug, en Toen het nou op een stadium by, jy weet, het het so'n bietje weggeraad en ek sien, ek kom nou groot terug. Ek kom nou weer baie groot terug. Hmm. Nou, het julle enige permanente venues waarby julle optree gereeld? Nee. Nee, nee. Uh, ons het nie. Um, ons, ons kyk maar waar wat die mens ons sê. Ons, ons kyk. Ons, ons is hier aan die westrand Uh, jy, is, jy is baie boere muziek in die valde dit is een baie groot um, klonk mense, wat baie liefst boere muziek, um, hier aan die westrand is dit nog baie, baie goed, in die middenstad van die Annesburg, nee kan nie meer daar optrening, <laughs> die weet, daar net een bykie verander, ja, ja. um, maar, ja, ons, Pretoria, ons, ons, uh, ons gaan waar die mense ons wil heer, maar, uh, ons is maar hierkans, hier bezig aan die westrand, En dan natuurlijk, ons gaan soos die feestie waar die mense graag ons, ons moet willen ons speel. Ja, nou ons jy, al graag so, so ver as moeilijk oorals wil speel. Ja, Heet julle al ooit by, uh, van die bekende jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste opgetree? Ja, Christian, toe hy nou in oorspronkelijke groepie gehad het, het hy werd by soos by in die bos die K, K en K en plekke opgetree. En ons beplan hierdie jaar dan in die bos K, K en dit is definitief waar ons, ons moedpunt is. Maar ek weet Christian het met sy oorsponkelijke groepie en dan natuurlijk Zian die, die Tommer ook hy het uh, saam met die kitaarkerels um, um, en hy mannen ook en die kanawaris het hy al ook uh, excuse, ek sê nou kitaarkerels die kanawaris, het uh, hy ook al van die groot feeste opgetreed. Ja, nee, ek sien uh, baie van die mense wat by feeste opgetreed, wat ek me gesels het al sê vir my dat hy in die bos is vir hulle tops. Ja, ek denk dit is die grootste ene, daar is net geen twyfel nie, jy weet, um, in die bos is baie groot, daar kom seker so 300.000 mens over die type, dit is een baie baie groot feest, ek wil net noem, die eerste mei is ons privotrekker hoogte, daar is een prachtige militaire fees wat hulle daar hou, so, en, en ook so'n erfenisdag, en um, dit kan een baie groote wees, ons tree op daardie dag, by die monument en dit gaan nou die heerlijke dag wees, hulle gaan van die ou kanonne en die ou sanneskie dit gaan baie baie goed wees. Ja, behoor, uh, uh, ek sê jou net nou geleentheid gee om die type goed te noem en sommer telefoonnommers en alles wat jy net nou sal kan noem uh, vir mense wat belangstel om te gaan. Nou, goed, ja. Uh, wat we nou gesê het, uh, die jaarlikse kunstefeeste, enzovoorts, enzovoorts Ehm um, ja, kom ons stel maar ons uh, tweede liedjie bekend. Eh uh, gaan ons nou luister? Uh, dit is die Koffiewals. Nou die Koffiewals is is een nummer wat ehm um, oorspronkelijk oorspronklik is is hy oor See het hy sy bestaan gekry daan in Europa. Ons het om hier gekry en ons het om genoem die Kalfi wals en jy kan natuurlijk dink as jy nou na die Kalfi's en allemaal wat so lekker loop altyd. En iemand het besluit die nummer sy naam is die Kalfi wals. Dit is seker die of die meest bekendste wals waar hy is in Burmese Kringen. Ja, Kijk, as jy Kalfi speel, dan danst dit allemaal. Dit is een prachtige nummer. Jy kan hom in enige stuil speel, jy kan hom in die traklavier, die concertina, die kitaar, menige instrument kan jou meevat, en, en, en hy is weinig. As ja. jy ons speel is, hy weinig. Ja, en om te wals, is die lekkerste ene, uh, hy is die makkelijkste eindelijk, jy weet, is 1, 2, 3, 1, 2, 3, is nie soos hierdie 2 steps in oog, hulle, ander, goed, jy weet, jy moet om uitwerk, hierdie ene nie. Ja, en as jy natuurlijk te veel energie drankies gedrinkt het, dan, dan, um, dan kan hy na al die 2 step, kan nogal moeilik draak. Maar, Mooriad, jy, oh, <laughs> jy is jy te maar werk, hy is, hy werk baie mooi. Oké, hy daar by my. Ons lêster Golfval, hier gaan hy. daar sê, soos Johnny daar sê, mense kan op hom kalfie wals en as jy nou, as jy aand oud word of os, as jy hulle gegroeid het, dan kan mense op hom wals ook, of, of ek meen, dan kan mense op hom toestep ook en ek dink, hy kom een stadium waar jy sommer sal kan belet op die weisie, hy is universeel. Nou ja, hier gaan ons aan met die program. Nou, Wat soort optreders, hou jylle in die meeste van om te, by op te Private funksies, kouwe, verhoog optreders, nationale feeste? Ek, ek dink die, die lekkerste, en vir my wat altyd die lekkerste werk, is privaat funksies en groot feeste ook natuurlijk, en feeste. jy weet waar daar natuurlijk een klom mense is jy weet die doorde muziek gilde hou jy haarlikse feest alweer waar daar baie baie mense kom en hulle speel te reële na weet, jy kan nie gewoon nie so paar daal voor die tyd hou hulle groot feeste, en dan kan nie so 40, 50, onse 10 al speelers by dis baie lekker om vir die mense daar te speel, by die groot feeste, privaat funksies is ook baie lekker, want uh, dan is dit uh, baie klein en jy geniet jy, jy saam met die mense die hele tyd, maar um, ja jy het enige geleentheid, maar ek, ek so sê, die groot feeste en privaat funksies Ja, my skryf van hierdie optreders waar jy uh, muziek in die achtergrond is, jy weet, jy sit daar in die hoek en doen jou ding en uh, die luistermense sit daar en gesels met mekaar en jy weet, jy is net achtergrond, dit is seker nie aangenaam mene nie. Ja, ek, ek dink kijk, jy krij twee groepen mens jy krij die wat daar is om te dans en die daar is om net te sit en luister. En die me moet nooit be bekommerd raak as jy sien mense sit net en luister en dan baie kere is, is mense net daar om net terug te dink, en baie, weet jy Kalfi wel, en ons praat nou oor een paar ander lukies hoor, dit breng baie rinmering terug, weet jy wonderlijke ding van muziek is, nummerkies laat jy herinner aan mense, en tyde, en geleendhede, en ek het al by plekkies gespeel waar ek een nummerkie gespeel en kom het dan en sê vir my, weet jy wat, ek is so blij hier gehoor, ek het 20 jaar laatst dit die lukie gehoor, ek is so blij, jy speel om tranen in die oor, en dit, dan kry ek hoenig, dan is ek so blij, ek het iemand gelukkig maak. Ja, dit dit is wat het vir jou die moeite werk maak, ja, as jy mense aanklank vind, by wat jy doen. Ja, ons het, ons het verzoek gekry, um, byvoorbeeld, um, dit daar er saterdag geweest is, waar iemand ons gecontact het, en gesê het, my ma word vandag 80 sy verjaar, wil jy nie graag net goud van, sy hou van a liekie laplank, dit is een van die goed wat klikwer speel, ehm, um, kan jylle raie liedje speel, wil jy nie net gauw van haar boodskapie stuur nie. En ons het gauw sommer een opnamekje daar gedoen vir die technie gestuur, en weet jy wat, sy was doodgelukkig toe sy het ontvangen. Ja. Want dit breng van haar herinneringen terug, op haar ste verjaarstuk, baie speciaal. Ja, weet uh, my, my ander program is uh, Treffers van Toekat tot Nou, en daar speel ek ou, ou Treffers, jy weet, en hoe baie mense het memories, wat vir elke ja. plaat wat ek speel, is daar iemand wat, hey, ek onthou daai dag, het dit en dit gebeur. Ja, ja. Hey. ja of toe ek my meisje ontmoet het, toe ek my vrou ontmoet het, ja. Of, of, ja, jy is recht, dit brengen herinneringen terug, jy weet, um, ons praat nou biekie, jy onthoud die brils, wat nou so bekend geraak het met Dani, die preksie jare, wat jy die liekies gesing het, Natuurlijk. en toch, daar is van die mense vandag nog wat, um, na die ou brils, jy weet, baie ja. um, nummerkies, kan jy dink waar jare toe dit so moeilik gegaan het ja. het hulle dit geniet Ja, die sien, Frans, hy was nou die dag hy was hy ook op, uh, ek het homokke onderhoud gehad, uh, hier op my program en sy trant van muziek is diezelfde as sy oudersene jy weet Ja, absoluut, ja. absoluut. en jy weet het, blij my familie ja. um, my sien, my, my, my oudste sien, Chris hy was 8 jaar oud, die leer ek hom nou weer Konstantina speel en toe hy acht is, toe treed ek en hy saam op televisie op, en um, die selwe oompiet wat my opgeleid met, met die Konstantina, hy het toe op die te vir Chris betrokken gekry, en Chris is toe betrokken, en so die anekund is ook maar betrokken geraag, so ja, dit is prachtig. Ja. Nou, het julle al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetrek? Nee, nog nie. On, ons so nou um, net toe COVID uitbreek, of net na COVID nou hulle gesê het, alles is nou weer dieke normaal toe, so ons um, op een van die reise gegaan het op die boete, het um, is so dieke daar die see gaan muziek maak het, uh, paar van die manne, een of twee van die manne bestijds koud, toe nou nie die die inspuiting doen nie, die COVID-inspuiting nie, en natuurlijk, dit was het vereiste dat die moed ingespuid het wees, so ons die raai-geweendheid gemist, maar dit maak die saak nie. Um, COVID is nou voorbij, en en um, Maar ons het nog die buitenkant, buiten die grense gespeel in Zuid-Afrika nie. Ons zag baie graag in die toekomst plekken soos Australië in die Zeeland, Engeland, uh, Ierland wil besoek, um, so dat ons spiekie daar, want weet jy, die, die, weet jy hoeveel mense verlang na Zuid-Afrika as hulle boeremusiek werk? Ek het een vriend wat in die Zeeland bleek, kan ek dit gaan doen? Ja, ek gaan noem. Hy hy hy, hy, hy, hy, ek het omgeleerd Konstina speel. Hy het nie nodig vir my kom keir, hy bly al 12 jaar in Nieuzeeland. Hy sê vir my Johnny, as ek ons een funksie nou in Nieuzeeland het, daar waar ek bly, en hy sê ons reel een boerefunksie, 0.6, 700 Suid-Afrikaners, Engels, of Afrikaans, wie ja. ook al van Suid-Afrika afkom. hulle verlang huis toe, hulle wil boeremuziek hoor. So dit is my wonderlik, ja. want ons dink boeremuziek is nou net bepaald tot Suid-Afrika, maar mense wereldwijd luister daarna. Uh, baie van die Afrikaanse kunstenaars wat in die buitenland optree sê vir my, ach, hulle van uh, oorals in die wereld hulle sê, die mense waardeer ons Zuid-Afrikaans baie meer as het ons in land gewaardeer word hulle sê, hulle trek alles op en hulle is lief vir ons en hulle ja, het is nogal uh, absoluut, <laughs> absoluut, hulle En, en, en jy moet onthou, jy weet, jy krij, ons, ons moet ook nou nie uh, um, uh, baie van ons zwartbevolking, wanneer ons by, by ty keer promotie werk doen, ja. dan kom hulle en hulle koop ons series. Jy weet, ek het een paar wat saam met my werk, um, van my zwart personeel, en, en hulle, hulle koop kopie serie en hulle geniet het. Hulle wil hoor, waar is ons en waar sien hulle ons in die type van ding. Ons het nou so rikkie terug, een funksie gedoen, weet uh, die kon nou 'n plek en dit was heerlik die op dag aand en jy kan nie glo nie daar was mense van alle alle daar en hulle saamgejou het saam en jy weet sokkie en alles dit was baie lekker ja he, dit het so aangenaam wees as boere musiek juist die ding is wat mense bymekaar bring van verskillende kulture ja ek wil, wil nie graag iets hoor en ek wil nie politiek en nervos oor iets wat baie min mense weet Um, Togbu Mbeki sy pa, sy naam was Gavin Mbeki, goed? Ja. weet, hy was een van die stichterslede van die ANC. Dat is recht. Weet jy geweet in die, in, die, in die tachtiger jare, in die 70 en er jare, toe hy nou zo so al weggekryp het van allemaal, en wat ook al al gebeur het, het hy in sy biografie biografie geskryf, dat hy het elke aand het na die program Konstantina Klak op RSC geluister het. Wie sy nou Ja. min mense min mense ja. hy was baie lief op boer Ja, dit is eye-opener. <laughs> um, ja. ja. Uh, uh, soos jy net al gesê het, uh, nou, die ouders wat nie die inspuiting wou gehad het om die boot op te klim en so aan, van julle groep, en uh, okay, soms is dat maar uh, moeilik om altijd oor een te kom, oor besluiten, waar uh, daar meer as 1 persoon betrokke is, uh, is as ons onenigheid in hele geledere en weet normaal wat die finale sê. Dat hey, ons doen en jy is heel te mal recht, dit is die eiterste belangrike ding van die groep, is om saam te werk. En as daar oneenigheid is, ons sê, het nou nog nie gehad nie, ons werk lekker saam, ons geniet onself, ons, ons ons werk saam, Ons, ons verskil van mekaar, want jy nie kan verskil. Oh. Jy kan nie net die hele tyd sê, jy is recht, jy is recht nie, jy verkeerd nie. Jy moet kan verskil, as jy nie verskil nie. Dis soos dat die hulle verskil van mekaar al. Maar op die oude einde as een groep, en ek dink, ons, tussen ons vier kan ons dan besluit, Christian is die leier, ons sal dan een besluit maak en sê, Goed, kom ons gaan die richting, of manne, kom ons gaan die richting. Maar die idee is dat jy uitstapt, as al geskild so wees, dat jy hom opgelost het. Jy stap nie weg met hom onopgelost nie. Goeie filosofie, of wat noem het filosofie? Uh, um, ja. Yeah, uh, nou, boeremuziek as een genre, uh, dink jy daar hmm. genoeg ondersteuners vandag onder die jeug om het te laat groei en voortbestaan? Ek, ek dink nie daar genoeg onder die jeug nie, en ek dink dat dan, dit, dit moet van ons afhang, as musikante om die jeug betrokke te kry weer. Ek dink ons moet meer mense weer kry wat by die skole jeugorkeste, uh, die klein broerorkeste stig onder die jeug en ek sê altyd vir ouwers wanneer ek optrewe die plek, maar sal ek vir hulle sê, luister nie, wat baie belangrik is, as jy vir jou kinte geskend wil koop vir kaas en jy is nie moeie sê dit nie, koop vir jou kinte musiek jy sal nie spuit wees nie, want musiek, wanneer jy met jou instrument sê, baie kere sal vir a paar in die aans het, en my self vermaak. Ek, ek sal net al sit en my self entertain. Ek, sal, ek, ek, ek speel nou, ek speel vir my Ja. To ek speel al die fans goed wat ek van hou. En ek sê altyd, ons met die jeugd meer betrokke kry. Ek denk, daar is te min wat ons doen, tans. En ek denk oor die algemeen, met alles muzikante hartwerk, om die jeugd betrokke te kry. Ja, ek het self vir baie baie jare het die gitaar gespeel, backflikkie gespeel in die hele klompie ander instrumenten en in die Weermacht het ek een E-flat home gespeel en so aan en wie, hey, ek sit nou hier uh, sonder instrument nou wie, hoe smag ek per tyk daarna met hier gitaar vasthou ek denk ek het laatst in 1995 het ek een gitaar in my handen gehad yes. en uh, ja, nee, jy moet om degertie wege, jy ja. moet om wege ja, kyk uit per die ponshops en so en ek soek nou nie een kwaliteit in en nie, ek soek soma net iets in myself mee te vermaak. Ja. Ja? ja, daar is hy, om jy, nee. jy self ongelukkig te hou. Ja. Absoluut, nie, jy moet dit doen. Nou, uh, het goeie therapie daar, jy. <laughs> ek sê jy. Uh, is dit uh, meer op die platteland waar jylle ondersteuning krijg van oud en jong, of is daar uh, nie juist een nie? Nee, ek dink, het dominan die, die platteland nog steeds. Dis is maar jy grootste ondersteuning. Um, en in natuurlijk Afrikaanse gebiede en jy weet, onthou nie baie Engelse hou ook van dit, maar dominant die Afrikaanse gebiede, die platte land, en soos ek sê, die stad raak een beetje moeilijk wees daar, dit is nie meer so makkelijk nie, jy kan nog hier en daar, uh, bijvoorbeeld, um, as jy die funksie optree, en jy kyk na die skare in, dan moet jy nou maar besluit, wacht een beetje, hierdie gaan nie even werk nie, ek moet iets anders te doen. Nou, um, maar ek soos ek sê, dominant dan, ja, nog steeds die platte land, en soos ek sê, jou ontvaal driehoek, jy ehm um, tenten park area die oosrand van die baye en natuurlik hier ons ooskaap die weskaap daar's ongelooflike mense hier kan mette nabyteral hier weet ja. El, pretoria P pumalanga en allerlei plekke hmm. en uh, wat sou jy beskou as julle grootste prestatie ooit en jy mag maar spog natuurlik is julle program ek ek gaan ek gaan nie met Christiaan spog hoor Ek kan as hy nie nie. Christian het een paar jaar gelere het hy um, een videoopname gedoen in een liedje verwerk ek om huis, stuur die liedje ek om huis. Ja, ja. Goed? En hy het hom op sy sterrel gespeel en hy het een video um, van hom gemaakt en hy het hom op die sociale media gesit. Christian sê my een paar dagen gelere dat die, die specifieke eneke het al so miljoen kijkers gehad wat al van gauw het, wat daarna, na die video gekyk het ja, nou, ek moet dit, my dit, toch, dit ja, is baie speciaal dit is een pristesse dit moet gedoen wees ja, ek het hem ook zelf geluister al, waar die sientje daar sit en dan sê, hello ma dus ja, dit, ja, ja, jy, jy het jy het gesien, al met die tasie, dan sê, ja, hello ma ja, ek hy, is, is, is daai ene keer het nog te zo jongs in Ja, ek het, ek het myself al op televisie, jy weet, het ons opgetred, en um, ek het saam met Piet van Heerden in 89'er jare, saam met my sien, het, het ons saam um, opnames gedoen, en um, ja, dit was, dit was weer baie lekker gewees, dit was heerlijk geweest. Nou die Piet... En dit natuurlijk van die hoogtepunkte wat, wat die mens krijg, nie? Ja, die uh, Piet van Heerden leie klokkie by my, ek kan net nie... Uh... Ek het gesoek bietjie goed kyk, as jy bietjie gaan oplees, hy was 'n skoolonderwyser, hy was ook die eerste burger meester van Roderickwe. Hy hy was in, hy met die nasionale kerk jare gelede. Hy was die eerste burger meester van Roderickwe. Hy hy het hy sê hy sien so sy ongelooflik 'n be, bekende sy 'n ander musikant en my hy was 'n uitstekende musikant. Um, briljante klavierspeler. Hy is die, hy en Erasmus. Ja, bekende ja, ja, trekklavierspeler. Hulle, hulle twee Het Gene Miller, Gene Miller, sy klaviermusiek was, Gene Miller kon die musiek lees op skryf nie. Soal Gene Miller sy nummer kies, het hulle twee te vir werk in die bladmusiek gesit. Oké, okay. ja. Um, en ek meen, Gene Miller is prachtige nummers wat hy doen, hy, hy, doen, hy prachtige nummers. Uh, ja, kon ons luister na die volgende, Likkie, wat jy vir ons gekies het, wat sal het wees? Ja, hierdie eniekie is oor die brug en terug. En uh, dis een Flippie van vele nummerkie wat het Meloerica gedoen het. Uh, dis een baie lekker nummer. Flippie, soos jy self weet, een van die top, top, top trek van vier spelers, Meloerica. Flippie, natuurlijk, hou ook die wereldrekord dat hy die meeste instrumenten van die muzikant kan speel. Ek denk hy het omgekruid 42. Jo. Hy het twee, kan 24 instrumenten bespeel het. Ah. Ja, min mense weer. Um, hy het Amerikanen geklop, hy hou die wereldrekord Flippie was net een uitstekende muzikant, hy kan bladmusiek gelees het, en Flippie het hierdie nummer oor die brug en terug. Ons doen om, en dit is een baie, baie lekker nummer. Oké, okay, ons, ons gaan nou oor die brug en dan kom ons weer terug. <laughs> Tot, ons sien jullie nou doen. same met wat er bekende kunstenaars het jy al kouders geskier op diezelfde verhoog? Ja, sê, ek het, um, ons het al um, uh, jy weet, uh, Christian, Christian het onself al met een hele klomp van die bekende manne al, al die verhoog gedeeld. Onlangs, en ek praat nou van verlede jaar, uh, Rako de Willeus, ek denk jy ken hom, ja, hy sê die ongelooflijke prachtige klatuur ja. Christian het uh, Rako die die van die Gene Muller en, en Zambezi, Nico Carlsons nummerkie en een klomp goed op klavier, het hy so een uh, serie gemaakt, een album, en Christian het saam met hom dan ook die televisie ding, uh, gedoen, Dat uh, baie goed was. Ek myself het al met ouwe soos Pat Maloney het, het ons al en, uh, jy weet, opgetree, uh, by die ouwe S.H.K. En, en van die plekke, ja, dit was baie goed gewees. Dit was baie, baie goed geweest in een van die daken jylle sê, Pet, my Loune het al saam met my opgekreeg. Dis ons jylle doel. Dis, <laughs> ons jylle doel is om, om ons, ons wil ons wil, en kyk, dit is ons wil saam met mannen werk, maar een mens moet ook uitstaan in jou eie zaandreid wat jy wil doen. Definitief. Ons hoop ons kan na die vlak bereik. Ek geloof ons gaan. Ja, ek meen, jylle so lang op die mark. Ek het al baie van jylle gehoord so ek geloof, uh, hoe meer mens hoor van een groep, dit is die ultimate, uh, so enige ja. blootstelling is goeie blootstelling. Ja, absoluut, want um, hoe meer, en kyk ons, dit is boere muziek, jy weet, hoe meer jy om hoor, hoe meer geniet jy om, hoe meer luister jy, as jy een weekie ook baie hoor, jy weet jy jy, jy, jy, jy, jy is genuig, kyk, op een album kies mense altyd een of twee nommers wat hulle oor en oor speel, hulle geniet het, ek doen het self, as ek een album kry, en die hande een CD, dan kies ek 2 of 3 jongens daar, wat ek baie van hou, en ek speel hulle gereel. Ja, hulle groei aan jou. Ek, ek luister baie na hulle. Ja, hulle groei aan jou. Ja, ja, ja hulle groei aan jou. Ja, en nou, ek meen, is so uniek, mens kry nie nog so iets, nie, mens, uh, jy weet, uh, as jy hom hoor, dan, dan wil jy voete tap. Jy ja. weet, toe ons die videoopname is gedoen het, nou dat jy daarvan praat, Uh, die het ons daar tis nie Osebaans gesedal by die voortrekkerhoogte. En, um, die dink ek terug aan ons oorvaders, hoe lekker was het vir hulle om die vier tusser, met die kitaar en die concertina, en die vier brand so lekker, en wat is nou een lekkerder keier as dit? Is dit nie so nie. Dit so muziek is dit moet trots wees daarop. Je weet, die Grieke is trots op hulle muziek en hulle traditie. Um, so is al die verskillende kultuur, Um, die Duitsers, hulle geniet hulle oompakgoed in, in alles. Ja. En ons moet ook trots wees op die muziek, want dit is een baie mooie muziek. Ja. Elke aand is een party en elke aand is een braai. <laughs> Kijk, in Zuid-Afrika, doel ons rou en een braai vir saterdag pasens beter dan dit nie, en so bekie tussen een rugby en muziek. Ja. <laughs> dit is moest ons traditie. <laughs> ja, en, en, en Chevrolet. <laughs> Ja, en die soort, en, die, en, die, drie, drie, die, en die, liter. Ja, nat, nat of sap, net of sap. <laughs> <laughs> ja. Ok, nou, uh, wat leef voor in die onmiddellike toekomst vir die groep? Uh, optreders, toeren, funksies? Ja, ons, ons het een redelike klompie optreders wat nou de plan is vir ons. Toeren op hierdie stadium het ons nog hier vastgemaak nie. Uh, ons, ons, maar ons wil bitter graag, ons is uitgemaai en daar bieke in Suidwest die Namubie nou te gaan keir, Lekker. dat die paie daarna uitsien. Um, so, ja dit is daar vir ons wat leer in die toekomst. Ja, ons wil graag kyk na natuurse plan, en dan um, nou al, jy weet, mense bespreek nou al funksies hier na die einde van die jaarse kante, alhoewel ons in maart is, jy weet hoe dit gaan, gaan baie vinnig, die oor dan is die mens van die jaar. Ja, ja, en, Oké, okay, so as jy dan 'n toer beplan of op 'n toer gaan, gaan jy alleen of ofat uh, jy iemand saam. Dit hang af van die geleentheid. Baie keer is dit moeilik vir die die veral geskades en en eh uh, uh, vriende of wat ek alomvang te gaan want ehm um, hulle het ook maar werk en maar as die geleentheid daar is, en ons kan bijvoorbeeld 'n lang naweek inpas van saam gaan en handel van die relings van die video-organiseerders wat hulle vir ons verplan. Als ons hulle kan saamvat is het een bonus, maar baie kere met verander die toere want jy weet juist van die een plek na die ander plek na die ander plek en dan uh, sê hulle ook die ty keer wacht een bykie man ons uh, precies om makkelijk om altyd net saam te gaan en maar waar hulle kan saam gaan, dan gaan hulle saam. Ja. Nou uh, bemark julle maar jy self of jy sê die reagent aangeteken? Ons is, ek, ek hoop ek kan dit noem, ons is dier agent aangeteken, ons is uh, plate maatschappij Fonk muziek. Oh, ja, ja. uh, Kobi het ons uh, betrokken gekryg daar aan met Fonk, ons is baie bevoorig om met Kobi te werk. Uh, Kobi het een span dat onderinwerker baie professioneel is. Kobi doen groot werk in die Afrikaanse muziekbedrijf. Hy het ons hier die geleentheid gegeen en ons het een uh, agent wat ons aan die werk van uh, met Kobi en sy span. En dan uh, is ons opname ook gedoen dier Ernie Bytes. Uh, uit die, Ernie Bytes is die stifter van die groep West, dit is een groep groepie, wat nou groot opgang maak hier in Zuid-Afrika. Um, en en uh, Ernie is net een briljante um, vervaariger Hy is ons gelooflike muzikant. So ja, ons het so, so spanneke wat samenwerk. Ja, so al het julle dan julle eie opname studio, uh, gaan julle nog na professionals toe? Op, ons gaan nog steeds, van kyk, op die einde van die dag, uh, as mense album koop, hulle lombaie professioneel, en nie, dat ons dit nie kan doen, ons sal dit syke kan doen op die stadion, maar ja, ons gaan na een plekkie toe, ons, uh, ons is bijna nie buit op die rondlik waar hy die opname van ons gedoen het, en, en hy, hy het net so'n gevoel, weet jy, hy het so'n veel gevoel in hy lietjes ook ingesit, verwerkings, waar hy van ons geset, hoe die commons bouw hierdie inkommense dit bij, en dit was baie goed gewees. Ja en uh, ja, uh, staabust is ook natuurlijk bemarking vir julle. Ja, ja, en natuurlijk ons het uh, Marula Media wat ons ondersteun, die FHK, Bure, um, ja, ja boeremedia, ons, ons is rechtig, soveel platforms, die FHK, die feit dat ons betrokken daar ook is, samen met die erfenis daar op die voortrekkerhoogte, is vir ons baie speciaal, en dit gaan ook vir ons een groot uh, ruimte skep om baie meer mense te kan uh, bykryk en in trek met ons nooksie. Hmm. Nou, wat, wat soort optreders is julle beskikbaar voor, om, uh, voor bespreek te word? Weet jy, enige optreders, en dit is nou van een trouwe af, tot een speciale funksie, tot een afskuitsfunksie, tot een jaareindfunksie, tot een oujaarsfunksie, en uh, jy noem dit tot een lekker braai bij die huis, waar die ouwe klom mense wil bij nooit die type van hy. Ja, fondsinsamelings en begrafnisse. Ja, yes. ah, en, <laughs> ja, en ek hou daarvan, hy weet, so af en toe gaan ons na ouwe kuis toe, en hy sal vir hulle help en bykie musiek vir hulle doen. Ja. Nou, uh, hoe gaan die luisteraars te werk om uh, uh, jylle te bespreek? Is hy enige e-poste of telefoonnommers noem, uh, dan lees het net starig en hy haal het asylief. Goed, ek gaan, ek gaan net so lang my naam gee, um, John B. 079 369 3672 Hei okay. Ek het die e -post. Ja So, dit is, uh, Johnny, so is j o h w y V Dit is vir um, Volbrief, maar dit is nie die 4 ja. o l b r e c h t Volbrecht, so dit is Volbrecht, V-O-L-B-R-E-C-H-T Ja 351 gmail.com Alles aan mekaar en alles kleinwetig Alles aan mekaar en alles kleinwetig Oké, okay. nou net die e-post, uh, er haal hom geweer <laughs> Ek gaan hom ek gaan hom so kan, kan ek net sê so aangee so j u r h w i 4 u l b r e c OK, ek glo die luisteraars het om dan so. Nou ja, is daar nog iets belangriks van die uh luisteraars wat hulle moet weet van telepotjies wat ons nie aangeraak het nie? Ek denk nie so nie, wat ek net wel wil sê is, jylle gaan nie spuit wees nie, ons wil graag van jylle hoor, ons wil jylle ontmoet, ons wil graag en ons wil kommentaar van jylle hee, asublieft, laat weet ons, geniet jylle dit, laat weet vir ons wat wil jylle hee in die toekomst, as daar iets is wat spesiaal is, wat jylle denk ons in die toekomst moet opneem, op een van ons albums, laat ons weer, geef vir ons, jy weet, iemand het middag ons, ons het een sekere tweede draag aan gehad, iemand het gesê, nee man, daar is nie mooi nie, ons hou nie van hy hemde nie, ek geniet dit ek geniet het, ja. dan, dit, dit wees my die mense is betrokke, en dis wat ek graag wil deel. Ja, kritiek is altyd goed. Ja, baie goed. Maar dan moet jy daarom kritiek kenner, is Jy moet een kenner wees om kritiek te lever, ek soek nie een lied ja. wat hoef my te sê, Jesus, maar jy is in vals jy weet. <laughs> yes. Wals, jy is en dan. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Oké? Okay? Nee, kritiek is goed, een mens moet kritiek het, want as jy het nie kritiek het nie, jy jy weet, um, Maar voorbeeld, as, as, as, as die blubulle saadracht nie lekker speel nie, dan word hulle gekritiseer. En, en dit maak jy beter. Ek hou van kritiek. Ja. Want dit maak jy als persoon beter. Dis um, ek geniet het. Ja. ja, baie mense kan dit nie verdraan nie. Maar, uh, ja. Ja, nie, wat een mens moet nooit daar met die haie rondloop, dat ek te goed is om, dat iemand my kan kritiseer nie. Een mens so. moet dit nooit doen nie. So. so, ek geniet het. Ek geniet het baie. Ja voorlaaste aanbieding, voor ons gaan groet en da daarna gaan uitspeel met een van julle nieuwe vrystellings uh, op die uh, nieuwe vrystellings oeh, daar sê het <laughs> jylle, uh, <laughs> uitreikings op die uitreikings, nieuwe, uitreikings ja, ja. op die nieuwe album, wat gaan hier in die lees ja. ja, kom ons kom ons doen die, die EVAKA keerspel in die keten Hy is so bieke die asewind ja, wat waai. En ons doen na nou een nummerkie, hy is prachtig. En uh, hy is beskikbaar op... Uh, uh, uh, hy is no, nog nie beskikbaar nie, hy sal so binnen week of twee sal hy, hy beskikbaar ja, wees. En wat meen op uh, YouTube? Ja, hy, hy is nog nie gedaan nie, maar oh. hy sal binnenkort daar wees. O, oh, so jy sal dit vir my kan stuur, al hierdie liekies wat jy nou hangt. Ja. Ja, ok. Ja. Uh, ok, kom ons luister, die FAK verkeerspel, dit klink of dit lekker ene kan wees, kom ons luister hier gaan wei. lekker lekker trots suid-Afrikaans, né? Julle almal sal seker uh, die plaat gaan soek in die, in die uh, winkels. En uh, ja, uh, of uh, ja, luister verder om te hoor waar kan julle die plaat in die hande kry? Kom ons gaan aan met die onder. Onder. Oké, okay, ons is gereed om af te sluit vertel ons van jylle liedste album Erfenis, uitrikking met twaalf liedjies daarop en uh, waar oor het gaan, wat het uh, geïnspireer het en wa wat er een gaan ons dan mee huidspeel? Ja, ek dink um, ons, ons speel aan erfenis is natuurlijk, soos ek gesê, die naam het ontstaan daarover die 2-trekker monument en uh, ons wil graag verbind wees met die Erfenis, ons kultuur, ons geskiednis, vir die album En ek sal graag, kom ons speel met een lekker, een country nummerkie Neon Moon, ons speel uit met een nummerkie, dit sal baie goed wees en Neon Moon sal daar nie in wees, nou ok dan ja. sê ek baie dankie, uh, nie, nie Christiane, ek praat met Johnny vir die bereidwilligheid om te wees van ons program vandag, ek wens julle alle voorspoed vir die toekomst, ek geloof ons gaan nog baie meer van julle in die nieuwe album hoor, en dat die besprekings gaan inrol, Nogmaals, baie dankie Teelepelkies Ek sê vir julle allemaal baie dankie En vreselijk baie dankie, Alman Kat, vir hierdie geleentheid Ons is baie bevoerig Baie dankie Ok, dit is tyd vir my om te sluit Ek vertrou julle het vir uh, Teelepelkies geniet Soos ek self ook gedoen het En uh, ja, soos ek gesê het, hulle is seker nou al opskip hulle is nie met Teelepelkies nie <laughs> En uh, Ja, <laughs> met die mense Sê hout oh, okay. <laughs> Maar As hulle sies sop ons kan hulle like sop maak ons kook lekkerer soos speel word. Jy sien dit. Da. En dat eh uh, sal, sal luister op die sosiale nete, eh uh, uh, media, gaan soek hulle daar op YouTube en like om alles wat jy sien van hulle en lewer positiewe kommentaar daarbye. Uh, dit is dit beteken baie vir so groep. Nou onthou om my muziek van julle nieuwe kunstnaars te laat inrol en enige een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enige van die kunstnaars wat in die program optred wees seker om my e-post te stuur op at live.co.z en dit is ook, soos ek sê, alles klein kleinletters en alles aan mekaar Ludwig is L-U-D W-I-G Ludwig Venter, at live.co.z Of jylle kan my bel by 072-541-9803 Ek sal jylle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente Ek sal ook baie wat door, as die kunstenaars wat vir oplein onderhoud beskikbaar is Voor een onderhoud van so ongeveer 30 minuten, patie biekie meer, patie biekie minner O, skies <coughs> oh, met die doel van uh, bekendstelling vooraf opgeneem met uh, my uh, oproep sal gee om, uh, op my cell phone om wat ek herhaal om gauw uh, het is 072 541 9803 nou, tot volgende week is het ek, Lutwig Vinter, wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegeweens See you later, sê hulle en ek speel uit met die telepokies, sê so, uh, een van hulle nieuwe vrystellings op hulle album, Erfnis, en die likies naam is Neon Moon, lekker luister. En hier, waar ons daar trek, waar ek uit gaan speel met Neon Moon, het ek besluit om sommer een wijzigingkie te maak, en af te sluit met twee likies, die een net om het te kom like, en omdat my voete nou so jook, uh, die eerste en ek hier sal wees, Uh, die teleboekies met Lapland, wat hy vroeger genoem het, en uh, dan kom ons by teleboekies met die country leekie Neon Moon. Lekker luister en een lekker dag vir julle. Groetnes!